Які голоси? От так, каже, я говорю з тобою, а вони перебувають нас і говорять до мене. Так казав. Вони навіть кликали його в той вечір, коли він вийшов з балкона, як у двері. А скажіть, як вас звати? Ніна. Скажіть, Ніно, а у вашого чоловіка в родині не було якихось спадкових хвороб. Батько мого чоловіка був шизофреніком, але я не знаю, що це таке. Ніно, лікар, довго мовчав, ніби зважувався на щось важливе. Ви ніколи не повинні думати зле про свого чоловіка і вважати, що він наклав на себе руки. Він не винен у своїй смерті. А хто винен? Жінка заплакала дуще. Його хвороба. Але ж його ніколи нічого не боліло. Скрикнула крізь сльози. У нього була роздвоєна свідомість. Ми його не врятуємо. У нього вже відмовили нирки, але в нього здорове серце. Йому залишилося годин десять. А після довгої паузи лікар чомусь дуже тихо сказав, після всього прийдіть до мене з дитиною, нам треба дещо перевірити. Четвер. Перша година ночі. Не сплю. Вчувається сигнал його машини, не по стінах світло-фар. Підходжу до вікна. Ані душі, ані світельця. Може, у мене також розщеплена свідомість? Чому я тоді не запитала лікаря про щоденні симптоми шизофренії? І чи ця хвороба поширюється лише на свідомість, чи і на серця також? Чому я не запитала, чи шиза – форма божевілля чи ні? І як називається серцеве божевілля? Чи правильніше було б сказати – сердечне? Божевільний час – День і рік такий же, отже, число не має значення. Поки божевілля в будь-якій формі не торкнеться нас особисто, ми вдеймо, що не помічаємо тих, хто вражений цим лихом, мовчки ігноруючи, а то й зневажаючи вибраних. Тільки не кажіть, що ви не вірите у вибраність блаженних причинних. Може, іноді ви їм навіть заздрите, але не признаєтеся самим собі нещасним. І понад вік триває день, уточнюю день, самотній, блаженна. Як собака, що має сказ скажена, шалена, несамовита, несповна розуму, непідсудна, божевільна, не це все про мене. Я ходжу вулицями, і здається, що на чолі в мене написано причинна від химерної любові. А що в мене розщеплене серце? Чекайте, а чому я думаю про себе, як про причину? Це якесь забуте число забутого місяця. Іноді мені здається, що і моє життя, і я сама схожа на кактус. Оце ось, що перед очима. Я не знаю, скільки йому років. Знаю, що багато. Іноді він поводить себе як справжній покійник. Не подає, тобто, жодних ознак життя. Хотіла викинути, та вкололася об приспані колічки. Залишила аж гульк і вишпрунькнув паросток із вмерлого.